uciga și numele Domnului. Partea 12 La acel eveniment, doi oameni din mulțime au prezentat stigmatele. Mâinile unui bărbat au început să sângereze, în timp ce pe picioarele unei femei au apărut semnele lăsate de cuie. Alți câțiva au susținut că fruntele e plină de zgârieturi ca cele provocate de o coroană de spini. Există și un caz supus analizei despre un martor care a vărsat prim de sânge. Examenul medical la care a fost supus a demonstrat că nu exista nicio rană, și deci nicio sursă posibilă de sânge. Pe scurt, creierul rămâne o mare neexplorată. Mai sunt încă multe mistere de dezlegat acolo. Eu își bătu fruntea cu un deget gros, pe care s-ar putea să nu i pricepem niciodată. Cel- a fost răbătut de un fior. Era paralizant să crezi că Grace alunecase atât de tare nebunie, încât își putea obliga trupul să sângereze numai ca să-și hrănească închipuirile maladive. Desigur, spuse Bu, ai probabil dreptate când vorbești despre cuie și ciocan. Semnele spontane ale crucificării sunt un lucru rar. Probabil că Grace și le-a făcut cu mâna ei, sau și-a pus unul din oameni să-i le facă. Ploia continua să izbească pereții vertical de sticlă, în timp ce o mierlă mărătă plină de apă ca o burete, se neposti spre ei, încercând să-și afle salvarea prin potopul înghețat. Apoi dispăru cu o clipă înainte de a se izbide geamuri. Având în vedere cele spuse de bu despre lacrimile de sânge și rănile provocate pe cale mentală, ce spuse? Cred că am dat peste sensul vieții. Adică, întrebă bu, suntem cu toții actori într-un film cosmic de groază care se derulează în cinematograful personal al lui Grace. Se poate, răspunse bu. Dacă o să citești Biblia, o să descoperi că Dumnezeu poate plănui pedepse cu mult mai cumplite decât ce ar fi putut imagina vreodată ună taupe Hooper sau Stephen Spielberg sau Alfred Hitchcock. Capitolul 33 Cu ajutorul binoclului, Sandy Berkenstein reușit să ia numărul furgonete albastre Dodge cu desenul Surfing care trecuse pentru a treia oară prin fața casei. În timp ce Cristian Scavelo se grăbea spre bucătărie pentru a-l informa pe Max despre prezența mașinii suspecte, Sandy telefonă lui Julie Getters, omul de legătură cu poliția de la Clement Harrison, și o rugă să le obțină datele despre doci. În așteptarea răspunsului lui Julie, rămăsese la fereastră, cu binoclul pregătit. După 5 minute, furgoneta își făcu a patra apariție, de data asta îndreptându-se spre dealul. Cu ajutorul binoclului, Sandy reuși să zărească vag doinși în spatele parbrizului scaldat de apă. Atenția le părea atrasă în mod special de această casă. Apoi dispărură. Sandy aproape că și-ar fi dorit să vadă mașina parcată în fața casei. Cel puțin ar fi putut să o țină sub observație. Era preferabil să iabă sub ochi. În timp ce Sandy stătea la fereastră, mușcându și buzele și dorindu-și să fie ajuns contabil ca tatăl său, la cartierul general, Julie lua legătura cu direcția circulației și cu biroul șerifului din Orange County. Mulțumită computerizării ambelor centre, obținu rapid informația și, după 12 minute, îl suna pe Sandy. Conform datelor de la Direcția Circulației, furgoneta albastră aparținea lui Emanuel Luis Spado din Anaheim. Conform informațiilor primite de la biroul șerifului, unde soseau date recente de la toate agențiile de poliție din Ținut, domnul Spado raportase fotul mașinii la ora 6 dimineața. Terminând convorbirea, Sandy se duse în bucătărie pentru a-l informa pe Max, la fel de neliniștit ca și el când aflase cum stau lucrurile. Suntem în Budă," spuse Max abrupt. Cristin Scavelo, care își mutase băiatul din posibilă abătaia gloanțelor în colțul bucătăriei, lângă frigider, spuse Dar mașina nu aparține bisericii. E adevărat, dar se poate ca un om al acestei biserici să fi furat mașina, spuse Sandy. Ca să nu există vreo legătură între biserică și eventualul atac pe care l-ar da aici, îi explică Max. S-ar putea să fie și o simplă coincidență. Cineva a furat o mașină și patrulează cu ea pe stradă spuse femeia pe un ton care dovedea că nici ea nu crede în explicația asta. Nu prea dai peste coincidență de felul ăsta, spuse Max cu ochii pe grădina din spatele casei. Și eu cred la fel, spuse Sandy. Dar atunci cum de n-au descoperit? Întrebă Cristin. Habar n-am, recunoscut Sandy. Al dracului să fiu dacă pot să-mi dau seama, exclamă Max. Doar ne-am luat toate măsurile de precauție. Explicația devenea însă evidentă pentru toți trei. Grace Peevei își implantase un informator la Clement Harrison. Dar niciunul din ei nu voia să o recunoască. Această posibilitate era descurajantă. Ce le-ai spus la centru? Întrebă Max. Să trimit ajutoare, răspunse Sandy. Crezi că e cazul să-i așteptăm? Nu. Nici eu nu cred. Aici dân de fraieri. Locul ăsta a fost bun atâta timp cât s-a crezut că nu va fi descoperit. Acum e cazul să o luăm din loc până nu se prind că i-am filmat. Nu se vor aștepta să o ștergem așa de rapid." Sandy se arătă de acord, se întoarse spre Cristin. Faceti vă bagajele. Doar două valize pentru că nu o să vă putem ajuta să le duceți până la mașină. Eu și Max trebuie să avem mâinile libere." Femeia în cuvință." Părea șocată. Băiatul era alb ca ceara, până și câinele părea îngrijorat. că aerul își ciuli urechile și scoase un măririt ciudat. Nici Sandy nu se simtea prea în largul lui aflase ce pățiseră Frank Reuter și Pit Lockburn. Capitolul 34 Un tunet pe peretele din sticlă. Ploia se întețise și mai mult. Deși ventilatoarele din tavan suflau aer cald, Charlie nu putea să scape de sudoarea rece care îi umezea palmele. Danton Booth spuse Am discutat cu oameni care au cunoscut-o pe Grace înainte de a deveni un fanatic religios. Mulți mi-au relatat cât de apropiată era de soțul ei. După 44 de ani de căsnicie își idolatriza soțul. Nimic nu era prea bun pentru Albert al ei. Ținea casa exact așa cum își dorea el. Gădea doar ceea ce îi plăcea lui. Ar fi făcut orice de dragul lui. Singurul lucru pe care nu i-l-a putut oferi niciodată însă era exact ceea ce își dorea el cel mai mult, un fiu. La înmormântarea lui, când a avut prima criză, repeta în continuu. Nu i-am dat niciodată un fiu. E clar că pentru Grace un copil, și anume unul de sex bărbătesc, reprezintă imaginea eșecului ei. Este ceea ce ea nu a reușit niciodată să-i ofere soțului ei. Acel ceva pe care el și l-a dorit cel mai mult. Cât i-a trăit soțul, Grace a evitat prăbușirea tratându-l ca pe un rece. După aceea însă nu a mai avut cu ce să umple golul lăsat de el și probabil că a început să-i urască pe băieți. La început să-i apoi să se teamă de ei și în cele din urmă să-și închipuie că unul din ei ar fi anticristul Veniți să distrugă lumea. Este o care spre psihoză, pe cât de lesne de înțeles pe atât de regretabilă. Din câte mi-amintesc, avea o fică adoptivă, spuse Henry. Cea care voia să o supună pe Grace unui control psihiatric atunci când a început povestea cu Amurgenii, spuse Charlie. Da, întări și bu. Grace și-a vândut casa, a lichidat investițiile și și-a băgat toți banii în biserica asta. Era un gest lipsit de rațiune și fata avea dreptate când încerca să-i salveze averea dar Grace s a uneca deja tot mai repede pe panta psihozei sale. Chiar așa, se miră Charlie. Ei bine, era și rată. Știa ce înseamnă o expertiză psihiatrică și avea suficient autocontrol ca să evite orice manifestare care ar fi tras un semnal de alarmă. Dar își lichida proprietățile ca să-mi temeze o biserică, spuse Harry. Orice medic și-ar fi dat seama că un om cu minte întreagă n-ar face așa ceva. Din potrivă, dovedind că este conștientă de riscul deciziilor ei, și de posibilele lor consecințe, atâta vreme cât a reușit să-l convingă pe medicul care a examinat-o că știe ce face, simplul fapt că dorea să-și consacre averea împlinirii voinței Domnului nu era suficient pentru a o declara irresponsabilă. În țara asta există libertate religioasă. Este una dintre cele mai importante libertăți constituționale și în astfel de cazuri legea respectă cu scrupulozitate decizia individuală. Trebuie să mă ajuți, buu! spuse Charlie. Spunem felul în care gândește femeia asta. Oferăm un mijloc de a o influența. Învață-mă cum să-i vinde hack, cum să o fac să schimbe convingerile despre Joe Scavello. O astfel de persoană psihopată nu e înspăimântată, timidă, pe punctul de a se prăbuși. Din potrivă, având o cauză în care crede, sprijinită și de iluzia măreției de natură religioasă, ei bine, în ciuda aparențelor, e rezistentă ca o stâncă la presiuni și stres crește într-o realitate pe care și-a clădit o singură atât de bine, încât îți va fi imposibil să o faci să se clatine, să o smulgi de acolo sau să o faci să-și piardă credința în ea. Vrei să spui că nu vei reuși să o conving? Cred că e imposibil. Și atunci, cum să o fac să renunțe? E firavă ca un fulg. Nu se poate să nu existe vreun mijloc de a o manevra. Nu mă asculți sau nu vrei să asculți ce-ți spun. Greșești crezând că dacă e psihopat, înseamnă că este și vulnerabilă. Această formă de perturbație mentală implică o forță deosebită care o ajută să facă față oricărei forme de dezaprobare, eșec sau stres. Vezi, Grace și-a educat fantezia psihotică pentru a se proteja împotriva tuturor acestor pericole. asta e armura împotriva răutăților și dezamăgirilor vieții și o armura dracului de solidă. Vrei să spui că nu are niciun punct slab? Îl întrebă Charlie. Fiecare om și are slăbiciunile lui. Vreau doar să spun că în cazul lui Grace Găsirea lor nu va fi o treabă ușoară. Trebuie să examinez dosarul pe care l-am făcut, să reflectez asupra lui. Am nevoie pentru asta de cel puțin o zi. Fă-o cât mai repede, spuse Charlie sculându-se. Simt cea câteva sute de fanatici religioși ucigași. La ușa pe când ieșeau din birou, Boo le spuse. Charlie, știu că ai toată încrederea în mine. Da, când e vorba de tine, am un complex mesianic. Ignorând gluma a neobișnuit pentru el, Boo spuse... Tot ceea ce vreau e să nu-ți pui prea mari speranțe în ceea ce aș putea eu să-ți ofer. Dar pe moment, dacă vrei să-ți salvezi clienții, nu există decât o singură soluție. Și anume, o moară, spuse Bu fără să zâmbească. Constat că nu faci parte din categoria psihiatrică cu suflet generos, gata să ofere oricărui criminal o a doua șansă în viață. Unde ți-ai făcut studiile? La școala bună de a lui Atila? Ar fi dorit foarte mult ca Bu să răspundă la glumele lui. Reacția psihiatrului la vestea întâlnirii pe care o a avut cu Grace în dimineața aceea era atât de neașteptată încât Charlie era descumpănit. Simtea nevoia să râde. Simtea nevoia să-i se spună că în fiecare rău e și o parte bună. Seriozitatea sobra lui Bu îl speria mult mai mult decât izbucnirile pătimași ale vigresi pivei. Charlie, tu mă cunoști, îi spuse Bu. Știi bine că nu găsesc ceva hazliu chiar în orice. Râd la anumite forme de manifestare benignă a demenței m anumit aspect ale morții, taxele, lepra, politica americană, cancerul. Am reușit chiar să zâmbesc atunci când s-a dat la televizor în reloare Lovern and Shirley, iar nepoții mei m-au rugat să-l privim împreună. Dar în cazul de față nu găsesc nimic de râs. Ești unul dintre cei mai apropiați prieteni pe care i-am, Charlie. Mie frică pentru tine. Doar nu ți închipui că aș putea să o omor. Știu că n-ai putea ucide cu sânge rece, îi spuse băut. Dar cred că moartea lui Gres ar fi unica posibilitate de a distrage atenția cultului ei de la clienții care te-au angajat. Deci ar fi mai bine dacă aș putea să o mor cu sânge rece? Da. Ar fi mai bine dacă ar exista în mine un mic ucigaș? Da. Doamne, nu ușor, admise Bu. Capitolul 35. Casa nu avea garaj, doar un fel de șofron pentru mașini, ceea ce însemna că oricine putea să-i vadă urcându-se în șevroletul verde. Lui Sandy nu -i convenea, dar nu exista altă soluție. Poate doar aceea de a aștepta în casă până apăreau întăririle, dar instinctul lui îi spunea că ar fi fost o greșeală. Ieși primul din casă pe ușa laterală, intrând direct sub șopron. Acoperișul îl ferea de ploaie, iar grilajul acoperit de iedră îl împiedica să alunece. Dar vântul tăios îi arunca în obraz rafalele rece ale ploii. Înainte de a le face semnul lui Joey și Cristinei, merge spre capătul din șosea al șopronului, pentru că voia să fie sigur că nu era nimeni în fața casei. Își păzăse pardățiul, dar nu-și luase umbrela, ca să aibă mâinile libere. Ploaia și roia peste capul lui descoperit, îl plezmea peste față și se strecura pe sub guler. Nu era nimeni în fața ușii, nici pe drum, nici ghemuit în tufișuri, așa că îi strigă femeii să se urce în mașină împreună cu băiatul. Mai făcu vreo câțiva pași de-a lungul străzii și văzut dogiul. Era parcat dincolo de blocul aflat mai sus, precoline coline, vis-a-vis -vis de ei, cu fața spre casă. În aceeași clipă, mașina se desprinse de la bordură și porni spre el. Sandy privin apoi și-o văzut pe Crisyn cărând două valize, însățită de câine. Tocmai ajunsese la mașină, iar băiatul îi deschisese portiera din spate. Opriți-vă!" le strigă el. Privi din nou pe stradă. Furgoneta își spărise viteza. Intrați în casă!" strigă Sandy. Femeia trebuie să fi fost pregătită pentru așa ceva?" pentru că nu ezită nicio clipă. trânti valizele, își băiatul și se repezin apoi spre ușa deschisă unde s-afla Max. Restul nu dură decât vreo câteva secunde, dar spaima îi dereglasă lui Sandy Breckenstein simțul timpului, așa încât i se păru că totul se întinse de-a lungul mai multor minute lungi de groază. La început, furgoneta încercă să-l chiar din stradă, apoi pătrunse pe alea care începea cu două porți mai sus, spre coline. dar nu se opri acolo. Sâșni de pe aleea aproape în aceeași clipă. Noloa pe stradă, de-a dreptul prin iarbă. Urcă pe gazonul din fața casei, smulgând iarba, aruncând noroi în urmă, trivind florile. Motorul urla. Roțile dinar o clipă, apoi mușcară din nou și furgoneta se avântă înainte într-o tentativă nebunească. Ce dracu! Ușa din dreapta furgonetei se deschise și omul aflat acolo țășnit din mașină, se izbite gazon și se rostogoli pe el. Sandy se gândi la șobolanii care abandonează un vas pe cale de a se scufunda. Furgoneta trasă o obrază prin gardul care separa pe de proprietatea vecină. Din spate, Sandy auzi lui Max. Ce s-a întâmplat? O singură casă îi mai despărțea de furgonetă. ciubac alătra furios. Șoferul călca în doge-ului. Venea cu viteza unui tren expres ca o rachetă. Intenția era clară. Deși părea o nebunie, furgoneta avea de gând să pătrundă de dreptul prin zid în casa care i-a Ieșiți!" le strigă Sandy celorlalți. Ieșiți din casă! Plecați de acolo! Repede!" Max, însoțit de ceilalți trei, inclusiv câinele, țâșnit din casă și fugi spre curtea din spate. Era singurul lucru pe care îl mai puteau face. De cealaltă parte, furgoneta viră scurt pentru a evita un arbust tropical din curtea vecină și lovi gardul dintre cele două proprietăți. Sandy se întorsese deja cu spatele la mașină și fugea pe lângă casă. În spatele lui, gardul de țăruși cedase cu un zgomot de oase sfărâmate. Sandy gonit prin șopron, trecut de Chevrolet. Sări peste valizele abandonate și la ceilalți să se grăbească, pentru numele lui Dumnezeu, să se grăbească. Cipăla ei să nu stea în mijlocul drumului și îi mână spre gazonul din spate și apoi spre gardul de acolo, în spatele căruia se aflau ale alee îngustă. Încă nu ajunsese să să răpână acolo când furgoneta se izbide casă cu un troznet asurzitor. O fracțiune de secundă mai târziu răsunau o explozie asurzitoare care cutremură ziua necată în ploaie. Preț de o clipă li se păru că cerul însuși se prevalește peste ei. Pământul împrăștiat de explozie căzu ca o ploaie grea. Furgoneta fusese încărcată cu explozibil. Suflul îl ridică pe Sandy, măturându practic de la pământ. Simți o undă fierbinte care se năpuste asupra lui. Se rostogoli pe iarbă printr-un strat de azaleie și se opri cumărul în gardul din fața aleii. Văzut pe locul casei foc și fum, înălțându-se într-o coloană uimitoare, prin care zburau tot felul de resturi. Bucăți de zid, table spintecate, țigle din acoperiș, șipci și mortar sticlă, spătarul tapizat al unui fotoliu, un capac spart de toaletă, pernele unei sofale, o bucată de covor. Își acoperi capul cu brațele și se rugă să nu fie izbit de ceva greu sau ascuțit. În timp ce ploaia de molos scădea peste el, se întrebă dacă și șoferul furgonetei sărise din mașină, așa cum făcuse celălalt. Sărise în ultima clipă sau fusese atât de hotărâță lucidă pe cei scavelo, încât rămăsese în mașină, conducând-o până la capăt. Poate că acum era printre dărăm cu pielea smulsă de pe oase, cu mâinile scheletice încleștate pe volanul negrit. Explozia o izbi cumplit în spate pe Cristian, ca un pumn. Aproape surzită de explozie, fost smulsă de lângă și trântită la pământ. Într-o liniște subită, dar nefirească, se răstogoli printre straturile noroioase de flori, unele purpurii, altele de un roșu strălucitor, trivindule. Simțea Simtea valuri de aer supraîncălzit care transformau un abur ploaia ce cădea încetat. Își lovit genunchiul în cărămizile care împrejmuiau un rond de flori, gura se umplu de pământ, apoi se sprijini cu spatele de un chioșc acoperit cu iederea. Întăcerea care persista continuau să cadă peste ei șipci de cedru și bucăți de mortar, precum și alte resturi neidentificabile. Apoi auzul îi reveni. Aparatul de prăjit pâine, pe care îl folosise la micul dejun, ateriză pe iarbă și sări cu zgomot ca o ființă vie, târându-și cordonul după el ca pe o coadă. Un obiect mare și greu, o grindă de la acoperiș sau vreo mare de zid, se izbide acoperișul chioșcului în formă de tunel, înalt de 10 picioare, culcându-l la pământ. Peretele de care se sprijinea se nărui spre interior. Se simții învăluită de brațele reci și ude ale iederei. Abia atunci își dădu seama ce aproape de moarte fusese. – Joey! – strigă ea. Joey nu răspunse. Cristin se smolsă de lângă chioșcul năruit și, sprijinându-se în coate și genunchi, încercă să se ridice în picioare. Apoi, clătinându-se, a început să strige. – Joey? – niciun răspuns. Fumul înăbușitor al exploziei, amestecat cu ceata persistentă și ploaia biciuitoare, reducea vizibilitatea doar la câțiva centimetri. Nu-și putea vedea băiatul și nici nu știa unde să-l caute, așa că porni orbește spre stânga, respirând greu din cauza fumului acid și a spaimei care strângea pieptul ca o menghină. Dădu peste ușa a frigiderului, se strecură printre doi arbuști de portocal, dintre care unul era înfășurat într-un macat mototolit, Trecu pe lângă ușa care zăcea în iarbă, la 30 de picioare distanță de cadrul în care stătuse cândva. Îl văzu pe Max Steck. treia. Încerca să iasă din tufișurile țepoase de trandafiri în care fusese aruncat. Trecut de el strigândul l pe Joey, fără să primească niciun răspuns. Străbătuse toată grămada de molos, când atenția ei fu atrasă de un obiect care o făcut să înghețe de spaimă. Era păpușa AT al lui J, una din jucările lui preferate, care rămăsese în casă. Suflul exploziei îi spulsase păpușii ambele picioare și o mână. Avea fața arsă. Burta mică și rotundă îi fusese desficată și umplutura ieșea prin tăietura largă. Era numai o păpușă, și totuși părea un vestitor al morții, care o prevenea în legătură cu ceea ce va vedea atunci când va da peste Joy. Începus să alerge, orientându-se după gard. Înconjură locul, căutându-și disperat fiul, împiedicându-se, căzând, ridicându-se iar, rugându-se să-l găsească în viață și întreg. Joy! Nimic. Joy! Nimic. Fumul îi înțepa ochii. Era greu să distingă ceva. Joy! Apoi îl zării. Zăcea în partea din a fostei case, lângă poarta dintre alee, nemișcat, cu fața în jos, pe iarba muiată de ploaie. Ciubaca stătea lângă el, adulmecându-i gâtul, așteptându-l semn de la el. Dar băiatul nu-i răspundea. Nici nu avea cum. Singurul lucru pe care îl făcea era să zacă acolo nemișcat, absolut nemișcat. Capitolul 36 în îngenunchie și împinse câinele la o parte. Își puse mâinile pe omeriul lui Joey. În prima clipă îi futeamă să-l întoarcă. Se temea ca fața să nu-i fi fost trivită sau ochii scoși de bucățile care zburau. Tușind din cauza altei trâmbe de fum care venea dinspre ruinele flăcării, îl răsuci cu multă atenție pe spate. Era murdat de funingine, dar nu avea rând sau fracturi vizibile. Ploia îi îndepărta cu repeziune murdăria de pe față. Nu se vedea urme de sânge. Slavă Domnului! Clapele îi se zbătură, privirea era tulbure. Leșinul lui fusese provocat doar de lovitură. Se simțea atât de ușurată încât a avut impresia că plutește. Îl lăsa așa va timp și când privirea îi se limpezi, îi verifică starea de șoc, plimbându-și trei degete prin fața lui și întrebându-l câte vede. Băiatul plipi buimăcit. Câte degete vezi, iubidule? Repetă ea întrebarea. El tuși de câteva ori din pricina fumului din plămâni și spuse Trei, trei degete Și acum, două Max Tech, care reușise să se elibereze din ghimpii tufelor de trandafiri, se apropie și el Știi cine sunt? continuă Cristin să-l întrebe pe Joey Băiatul părui uimit, nu pentru că ar fi avut probleme cu răspunsul Ci pentru că nu-și le seama de rostul întrebărilor Ești bami, răspunse el Și cum te cheamă? Nu știi cum mă cheamă? Vreau doar să văd dacă știi tu," spuse ea. Sigur că știu," spuse el. Joey, Joseph, Joseph Antonis Scavello. Nu era în stare de șoc. Îl strânse în brațe ușurată. Sandy Breckenstein se apleca deasupra lor, tușindu-și fumul din plămâni. Avea o tăietură care sângera deasupra ochiului stâng. Nu era însă o rană gravă. Băiatul se poate mișca?" întrebă Breckenstein. E ok," spuse Max Steck. Atunci hai să o ștergem de aici." s-ar putea să vină ca să verifice dacă explozia și-a atins scopul. Max trasă zăvorul părțiței și-o deschise. că a ni primul pe ale urmat de ceilalți. Era o alea îngustă, flancată de grădinile din spate ale ambelor case, decât un garaj aici și colo, ca și de o mulțime de conserve goale, care așteptau să fie ridicate. Nu existau canale și apa se strângea de-a lungul unicei căi de acces, curgând în pâraie la poalele colinei. Pe când cei patru se bălăceau în mijlocul șuvoiului de apă, Încercând să se orienteze, o altă poartă, situată cu două case mai sus, spre colină, se deschise și un bărbat înalt, cu capul acoperit de gluga galbenă a unei mantale, ieși din curte. În ciuda ploii și aceții, Cristin observă că omul avea o armă. Max scoase revolverul, ținându-l cu ambele mâini și strigă. Aruncă arma! Dar străinul început să tragă. Max trase și el trei focuri consecutive. Era un trăgător mult mai bun decât adversarul său. Presupusul asasin se prăbușiei lovit în picior, chiar în clipa în care ecoul împușcătorilor se risipea printre coline. Se răstogoli în mijlocul mocirlei, cu haina galbenă, fluturându-și pulpanele ca unei păsări imense, viu colorate. Se izbide două cutii de gunoi pe care le răsturnă și aproape dispăru sub conținutul lor. Ar mai zbură din mâini și se răstogoli pe asfalt. Nu mai așteptară să vadă dacă a murit sau mai trăiește. În apropiere mai puteau fi și alți amurgeni. Să plecăm o dată din cartierul ăsta," spuse Max nerăbdător. Să căutăm un telefon și să cerem o echipă de salvare." Cu Sândi și Ciubaca deschizând drumul și Max în coada plutonului, o luară la fugă alunecând pe asfaltul acoperit cu noroi, dar reușind să evite cădările. Cristin privi de câteva ori înapoi. Rănitul nu se ridicase din gunoiul sub care aterizase. Nu-i urmărea nimeni. Încă nu. O luară la dreapta după primul colț și alergare de-a lungul străzii care mergea paralel cu dalul, Apoi trecură pe lângă un poștaș uimit care abia a pocărat să suferească din drumul lor. Un vânt turbat se arunca asupra lor de parc i-ar fi urmărit. Copacii măturați de vânt se răsuceau și tremurau deasupra lor, iar crenguțele palmierilor biciuiau aerul. O cutie care conținea cândva o băutură de zbură cu zgomot pe lângă picioarele lor. După două blocuri ajunseră pe un bulevard din pante. Copacii îngreunați de ploaie își împreunau cu curanele de-a lungul străzii, adăugând un plus de întuneric zilei fără soare. Ai fi putut crede că e seară, nu dimineața. Gâtul Cristinei ardea. O înțepau șochi de la fumul din care avea și sără. inima mai bătea atât de repede și puternic încât o durea pieptul. Nu știa cât va mai rezista să meargă în ritmul ăsta. Nu mult, în tot cazul. Erau imită că piciorușele lui Joey se puteau descurca așa de bine. Băiatul ținea pasul cu ei și nu erau nevoie să-l aștepte. Dinspre Colina și-a apariția o mașină cu farurile aprinse, proiectând de-a lungul bulevardului umbrele uriașe ale copacilor. Dintr-o dată Cristina a avut certitudinea că în spatele acelor faruri se află oamenii lui Grace Pivet. L-a pe joi de umăr și l-a în altă direcție. Sandy strigă să nu se îndepărteze de el. Max strigă și el ceva nedeslușit. că a început să-l la dar îl ignoră. Chiar nu vedea o moarte apropindu-se, a motorul accelerând în spatele ei. I se părea lacum, flământ. Joy se împiedică de o crăpătură din bordură și căzum, oprindu-se în gardul unei case. Ea se aruncă peste el, încercând să-l protejeze de focurile pe care se aștepta să le audă trase din mașină. Mașina trecut pe lângă ei. Zgomotul motorului umplu strada. Nu!" țipă Cristin. Dar mașina își continuă drumul fără să se oprească. Nu fusese oamenii lui Grace Spivei. Cristin se simtea prost în timp ce Max Tech o ajuta să se ridice. Doar nu-i toată lumea. Numai ei i se părea așa. Capitolul 37 Ajungând în centrul orașului, se-a de ploaie și de oamenii lui Grace Peavy la o stație Service Arno. Lui Chewbacca i s-a permis să stea într-un atelier numai după ce Sandy Breckenstein i-a arătat directorului legitimația de detectiv particular și a explicat întreaga situație, cerându-i ajutorul. Câinele a fost legat bine de un rastel cu scule. Sandy nu voia să lase pe ciobac afară, nu numai pentru că ploa, câinele erau loarcă și tremura, ci și din cauza că exista totuși posibilitatea ca oamenii lui Spivii se patruleze prin oraș și, din întâmplare, să vadă câinele. În timp ce Max rămăsese împreună cu cristin și Joey în camera din spatele atelierelor, Sandy se îndreptă spre telefonul public din sala cu pereți de sticlă destinată vânzărilor. Sună la Clement Harrison. Charlie nu era la birou. Sandy vorbi cu Sherry Ordway, secretara, dându-i destule amănunte ca să înțeleagă gravitatea situației în care se aflau. Nu-i spuse însă nimic despre locul de unde-i telefona sau la ce număr puteau fi găsiți. Nu credea că Sherry ar fi putut fi omul strecurat de biserica a murgului, dar nici nu putea să bage mâna în foc pentru loialitatea ei. Îi spuse, găsește-l pe Charlie, discut numai cu el. Dar cum o să află unde vă poate găsi? întrebă Sherry. O să sun iar peste 15 minute. Și dacă nu-l găsesc până atunci... O să sun la fiecare 15 minute până îl găsești, spuse el și închise. se întoarce în hala umedă, care mirosea tare a ulei, vaselină și benzină. O Toyota veche de trei ani se afla pe una din rampele hidraulice și un mecanic cu mutră de vulpe, în salopetă cenușie, îi înlocuia toba de eșapament. le spuse lui Max și Cristinei că va mai dura până îl vor găsi pe Charlie Harrison. Ucenicul, un băiat blond, punea cauciucuri noi pe un set de jante din crom, urmărit de un joi fascinat de puterea sculelor specializate în astfel de operații, fierbând de curiozitate. Se ferit totul să pună prea multe întrebări pentru a nu-l pe mecanic. Bietul băiat era murat până la oase, plin de noroi și totuși nu se plângea, așa cum ar fi făcut cei mai mulți copii de vârsta lui în astfel de situații. Era un poștine mai pomenit, care găsea câte ceva bun în orice situație. În cazul de față, prilejul de a asista la înlocuirea unor cauciucuri se părea o răsplată suficientă pentru toate necazurile prin care trecuse. Cu șapte luni în urmă, Marian, soția lui Sandy, născuse un băiețel, Troy Franklin Breckenstein. Sandy spera ca fiul lui să devină un băiat la fel de grozav ca Joey Scavello. Apoi își spuse, dacă tot e să-mi doresc ceva, atunci aș prefera să trăiesc destul de mult ca să-l văd pe Troy mare, indiferent cum s-ar comporta. După un sfert de oră, Sandy reveni în sala destinată vânzărilor și mersă la telefon trecând pe lângă automatul de bomboane o sună pe Sherry Ordway. Aceasta îi transmisese mesajul lui Charlie pe teleimprimator, dar el nu răspunsese încă. Ploaia mitralia asfaltul din fața servisului. Strada început să dispară sub un strat subțire de apă. Ugenicul mai terminase o roată și Sandy nu fusese niciodată atât de nervos ca atunci când sună pentru a treia oară. – Charlie e la poliție, cu Henry Rankin, îi spuse Sherry, să vadă dacă cei de la judiciar au mai descoperit ceva în legătură cu cadavrele de la Casa Scavelo care să-l ajută să demonstreze că era oamenii lui Gretz Peevee. Înseamnă că are de stat pe acolo destul de mult. Asta este, spuse Sherry. Nu mai vești trele. ia ai numărul de telefon la care putea fi găsit Charlie, iar Sandy și-l notă într-un carnetel. Sună laborator.